S-a a 55 ani pentru purtarea crucii rugăciunii. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, ca o cruce în inimă săpată, ca o aleasă și de înger la cer purtată. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, curată și concentrată, continua și bine comentată. Caută mâie la cer de înger pur purtată. Aleluia, slavăție! Tată ceresc, te bine și te rugăm, dar ne rugăciunea minții în inimă, în duh în adevăr, cu smerenia ceantul Domnului Isus Hristos, cu credința care mută muntele neamul nostru la tine, cu iubirea ferbinte a Domnului Isus Hristos când s-a jertuit pentru noi. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, pentru ca pe calea și pe scara credinței, nădejdii și iubirii să putem urca și între fiii luminii învierii și împărăției să putem sta. Aleluia, slavă, ție, tată Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, cu smerenia tăcerii. Cu credința de diamant gândului tău, cu rugul iubirii tale, care arde pe demoni, cu aripile nădejdei, care urcă în slava ta. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, ne rugăciunea minții, în inima în duh și, în adevăr cu smerenia liniștii, cu credința care ține cumpăna cugetului, cu treptele nădejdei când urcă la tine pentru ca smirna slavosloviilor să stea în mâna ta. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, rugăm, dăruiești rugăciunea minții în inimă, în și în adevăr, ca semn că în de foc al am intrat, că iertarea ta ne-ai dat și la cer ne-ai urcat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim rugăm, dăruiești rugăciunea minții în inimă, în și în adevăr, cu lacrimile milei, cu smerenia jertvei. Ca sem, că nume noastre ai dat. Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te-i te rugăm. Dăruiești ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr. Cu credința care arde neputința, cu nestința candilă a nădejdei, cu tăria iubirii care urcă în slava ta. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te, și te rugăm. Dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr. Ca semn că măslinul neamului nostru, la dreapta ta îl vei așeza când vei veni în împărăția ta.